سورت ته ترتیب سوره النساء او چې الله محمد صلی الله علیه و سلم تر علیګره دنیا تا 92 نمبر آیات دغه پاسا سلورني مشلې نمبر آیات په نزول کې ده او د سورت او وروسته د سوره ممتازین په پاتیشتمه را روان دي د سورت رب التبا قبل سورت سرا ما قبل سورت اخیری آیاتو جملا سوا او گو واتقوا اللہ لان لکم تفلخون لعلانو لَا یری گئی انفاق فی سبیل اللہ مپریدائی توحید و رسالتو جہاد فی سبیل اللہ مپریدائی لدید پار کامیاب شئی دی سورت کے سوا یا ایوان لا ستقو ربکم او خلقو دھولو او یری گئی دخپل پالو لکنہ لیتا ربت ہوئی یاو صورت دبل سورت سرا پا او پاول حسا کی یاو شانتی دیخوا دی یاو اختتام او دبل سر اغیقی سو واتقو اللہ او دلتا سوئی اتقو ربکم او دلتا رد دا شرک فی الالوحیتو او دلتا رد دا شرک فی الربوبیت تی سمدلب حلکا دا خورا درور پا حسابانی زان اغلا خپل هيڅ ورکو ولي پالونکې الله دې نماز ته عمل مشران کېني حقوقي نصر او له سورانه سره نه درفي چې تنوي جوړه ای اغل تاسو وي واتقوا دا مور د غور د رور په حساب دې اتیم په حساب حمله اون کې د خپل پالونکې نه اګه کوم نظام را لګې لپاره سورې نساء کی رادار چاهي سي مقرر کړې دي د مړي په مال کې خپلې ثواخله انا بل حفاظتک غلرا لپوي کېوي کوم پلا خو خیال نه دا يا رب ته دا يا رب ته دې رباته سورې بقره ال عمران کې مقاصد بیان شو لوی مقصد دا الله توحید لوی مقصد د انبیاء او رسالات لوې مقصد د زلم په مخاونځي قطال فی سبیل الله انفاق فی سبیل الله نو دلتاغه امور ذکر کوي سوره نساء کې چې معاشره پی ټکې کې امور مصلیحہ منتظمه امور و دې ته وګورئ درې براباتو سوره بقره آل عمران کې اصلاح د عقیدو عقیده د توحید کمه عقیده د قیامت او رسالت کا عدلت اصلاح تا, تا معاشري له نوجوان چې جاسره تیرایي خور سره مور سره خپل سره رور سره يتيم سره خلکو سره نه دا خپل معاشره دې قرآن سنت برابر کا سالورم ربته سورہ بقره کې زیات تر خطاب ہوتا. ہوتا. او چھاتا يهودو ته آل عمران کې زیات تر نسواراو ته او سورہ نساء کې زیات تر د مکه موظمي مشرکین او مؤمنان ته اغیدیر ز... خسن ال اسره عتیکو او مومنان توای ګور دی یهود او دا کافرانو غنتا کی ګور یو نکای ښا دی صورت کی زیات تر خطاب جاته کی مومنان تا ادمکی موظمین مشرکین تا او بس کی تل دظلمون ازیاتی دی یت مانانو او دارنګ دی سنف نازک زن ال اسرا او دارنګ دی دا سر. نابالغ سرا غی بوی خزل میراث نشته نابالغ ردیشته زیده دخپل وطن د دشمن نه نیشو کوله من با افنوز یا بالغ بالغا نو قرآن ورتوی داکار مکو یا سور بقره آل امران که بقره که ده ملک ده امن ده پار سلور قوانین قصاص با قانونی مال با پشری ترکی تقسیمی گی آل اگو روجه با نیوی گوره اوری شوت با گوره نواری که نو آل امران که وی مومنان و عقیده دلتوحید قانون قرآن افعال دا فعال امر بالمعروف نه یعنی المنکر بکوی احنا بیایسوی ایک سو پندرکی وما یفعلون من خین فلی نکفرو انفاق کوا نبیایسوی ولکا جماعت دا مسلمانان و درازم نسو خبرنکی یا ایوالذین آمنو لا تتخیزو بطانتا من دونکم نداغ دو سورتونو که دا اصول بیان که په صورت کې هغه امور انتظاميه بیانای اوس ګره چې اثر په میراث کې په دې کې ظلم زیاتې او نکاح په دې ده پوي دی لاره په تو ندي دعوه د صورت څخه د صورت ټول بیان دسه کوي امور مسلمه انتظاميه چې له معاشري اصلاح او فسادې کمزوري سره هم دردي کاوا هر چا تخپل حق ورکه کساره دی او کا خزله یتیم د مال حفاظت او کا الله رحمتونه وي ملک به امنو امان خپل قربدي روغي کافر درتاډو سویل نشي او که خپل کور کې درنه چیر پیدا کو بیا ته کافر تل شي ټینګي دی ښا دا د صورت داواله د صورت خلاصه صورت په دریو حصو کې تقسیم ده د 1 نم بایاتنا تر 57 پورې ا تلف احکام د معاشرې د ټیکولو د پارا پبلک ل بیانې پبلک پیژنه وي اوه اګه 85 نو اخلسر 8430 نمبر آیاته پوری پدې کې اګه امور بیانای چې ما بین در아이 د ملک کم بادشاہ او امیر دې او د ملک کم راعیت دې دای سره ګوره ظلم زیاتې نه کوي او تاسو به د خپل بادشاہ وقت امیر کې په قران او سنت باندې روان وي داغه خلاف ګوره نه کوي ښا ندواره میان کې به جوړي د قران او سونه باندې لکه زماسته د ملک نه رعیت د او سنت ورزی او نه د ول پادشاه او مشران ورزی چې سورې النساء 11 کې چې زباني ما تحت سره سقوم ما دای په ما سره سکی نه دا 58 نمبر آیات نا تر 134 پورې هغه احکام الله عطا بیانې که پامیان ز بادشاہ د ملکه او پامیان د رعیت کا ملکه د رب دراو ستو د پارکم اصول الله سوره نساء کې بیان کړی دي لکه د 135 نمبر آیات نا تر 176 نمبر آیات پورې سوره نساء 176 آیاتونه دي لیکي څه بیان نه دي لیکي دوه قسم خلق د بیان نه پیدا پیدائش یو نمنو نکو لکه و سوره نسابه باندې عام لکه نو دیت الله د دنیا او د اخرت یریه زور نه ایو د لبیکو اے رب ته چه سواي اخ کب کم خپل د پبلک عوام او معاشره به کی د سوره نسابه وصولو ا د خپل بچای وخت سره به ام د سوره نسابه وصولو چلیګو خپل راعیات سره به ام د سوره نسابه وصولو چلیګو دا سی خلق تعالی او د دنیا کیو کامیابی اخرت ته ام د اشارات دا زه صورت لاندو کولاځا وايي اميان په قران نه پويږي ولولې تاسو پوهنه شوي په سورې لېسا احکام د پبلک د پاره ا احکام د ملک د بادشاه او د رعیت لپاره نشابه منلی او چاباني منلی چې څوک نه مني هغه الله دنیا اخرت کې یې ري او رټي او څوک چې مني علاوه دنیا کې هم کامیاب اخرت کې هم کامیاب دا خلاصہ دلنده خبرزان سره کینو بسم الله الرحمن الرحیم خاص په امداد د نوم د الله ذات الله الرحمانی چې بار جامع ربانای کوي الرحیمی خاصې مه ربانای کون کې په مؤمنانو په قیامت کې شور القومن فسورت النساء کې الکن النساء ورته ولي وای وفسرین لیکي شل زائ لفظ د النساء په دې صورت کې راغله خل زایا ا دیمه وجدادا چې دې کې د زنانه او حقونه بیان وي په دې صورت کې د زنانه او حقونه بیان وي ما حق درکره لخوا ردی تزه ک سورې نه سا وای ته لوی سورې نه سا وای بل یو صورت په د زنانه او په بارک راضی اغه تقصرہ کوته صورت وایخه کوصره معنی کوته نا ورستو پارو کی راضیخه دو صورتنا اللہ جنا نو لو ور کړی دي دا دای سوئی نن الپټاتی کوزاکا بورکاتی کوزاکا اصلو پمیاس کې کیناو الپټاتی کوزاکا د دې حقونو ته حق نو دا د قران او سنتنا خلاف تي سورہ احزاب کې بارشی یا ایها النبی او دا لا پی قل ازواجی کا و بناتی کا اوائی اخپلو بی بیانو اخپلو ننو تا مسلمانانو خزو تا سورت اوائی ایدنینا دی د راواجی ده سرن ترخپو پوری پزارنو پلو من جلابی بهنا هننا چیلو نا برقی او غٹی اشنغری سادری اینے زوی زویتی لرکوم زویتی لرکوم تویتی لرکی تبعتې لړکی رسوله دې سا ووین کې مؤمنان شته تبعتې لړکی دا چا د خپل روزی لا آدم د صدر دا سورې احزاب ویل نه نو له پیغمبر تعالی وای کل ازواجک اعظم است له مشرق څخه بیا بل سره ولړی هغه بل سره ولړی هر له ازواجک بولو خذ تو آیا وبناتک قلن لو تو آیا وليسالم المؤمنين دبسلمانانو خذوا توایا پاکستانو وسمیزور کې مسلمانان ندي سوار توایا یود دینه چې دایرا کته کی 100 مل جلابيبینا جلابيب جمع د جلباب دا جلباب ستاوي ساده خل برقه تا ذالیکا ادنا ای عرفنا ودا سلام لدیده پاره چې دپی جنډیشی فلا یزینو نچچيلا او بورقيني خلک ورته تکليف و راسه منافقان ځانته راختی چچيلا او بورقه بي پرتا يولوي دغه دای توسوخ سنواي په دې لا پوي گئے ها او جوړوست کړي په دې سم ده کېدایونه د کنا دیو تانو يا ايها الناس او ټول خلکو اتقوا ربكم د خپل پهلول کنا نارب لفظولناوي ما کی آیات کی و اتقوا الله و ادلته الى ربكم ولک امور المسلحه ذکنا لپی سوخه بردا لسرې سره د خپل کھیټه غمی ما به سوخ ساتي نو خوایې د مور پخېټه کې چا ساتلې نو چې معصوم دې ګټه وته چا ساتلې ما انوس کی ځوان شنه زبرد شیطان لور لور خور دې سینګورې ځانو ساتخه ست عرب زیم کنه حلقه کوم چه اگه تاسو پیدا کری ای من نفسیم واحده تین ده یو نفس نا آدم علیه سلام من حال اپیدا کری ری ده ده نفس نا زوجه آخذ ده گو ولکا گوره پردینه یای خواه کتواجز سعی و ده خذر یو نا پیدای و بس منو همه خوار کری ده اللہ ده دیدوارو نا رجانا سری کسیران دیره و نسانا و خذی دیره خذر ده سری نه پیدا کری ده و نا ده خذی س او سرے دخورینا پیدا کرنے دیسوئی مالا خورا پکار دا مالا خورا پکار دا واتق اللہ او یری گئی الله التوئی واتقو ربکم ادلتوئی واتق اللہ اللہ سرے مشکل کو شا دے پکر والا دے ماغود دے الہ دے او یری گا اللہ دی اگا اللہ تساءلونا چه تاسو سوال کا ویدی ہے او بننا بیہی داگ پواسطا خوید اپارا زمانا نوما بلتمه کی تکه از ما خبر نه منی والارحام اسانو ساتای دکټ کول د خپل ولونو مور سرا کور سرا لور سرا زوی سرا ارستدار او ماما سرا تر سرا پلولې کاټن کی ان الله کان علی کوم رقیبا یقینا دی الله پتا سنې غابانو دا او اوس تلس احکام شورو شو لومبا ژورو د چانکې د یتیم نه الکه امور تنظیمیه په سور نه کی دی وئات الیتاما ورکه یتیمانانو تا اموالهم مالون د یتیمانانو یتاما جمع د یتیم دا یتیم په شریعت کې چاته وای چې پلاری ملشیه د بلوغ تلی را سیدلې کاله کېو کې جنای چې بلوغ تور وسینو بیا ګوره اختام د یتاما نشته ښا په دې نه پویږي ولا تبدل الخبیث ماخلی بیکار مال به طیبی ده یتیم مال صفا ده کرا ده استا مال کوتا ده اغلی مورکو چه کرا تی واقلی و کوتا و لورکی ده کندی ده خلوارا پا خواست مانا کی لابدی بیکاره یتیم لورکو لابدی سوه اغستان لخبیس یو مانا بیکاره تویب مانا کرا دویم مانا وَلَا تَتَبَدَّنُ الْخَبِیسَ مَاقْ لَحَرَام مَان بی تویبی پا پاک باندی سمجلب ده یتیم م مال پاک فاته تام المال فاته وحلال للتعال را دا حریم حریم دا اخلی استال بار حرام دی رازنه چ خپل حلال مال پری دی او دی یتیم حرام مال اخلی تعالی را پښوی و ولا تاکلو مخری اموالهم مالون یتیمان انه الا حال کی چ تاسو یوزیک او اخفل مال سره شریکی خوری انه يقینا خوار دمال دی یتیم کان یتیم کان د هوبل گنا کبیر غاٹ اسنه جمعه سلختہ او کلی زکی راکا گے اد اسقاط پر صابون مال کے اقاری وصیت نې کړي اجومی سلختہ ماخامی مقامی تراکا گے نو وصیت شو کی نو درې مې سکے اګه د شریک مال لکای نو ور د کې د یتیم معلوم ده ښا لا سينتج ثواب ده پارا صاحبونو لم اعمال یتیم لا لوی ګناله جو مثل یخی کلی دره کاګي وان خيبتم کتاسیری گئی الله توسیتو چ تاسو به انصافونه کوي فل یتا ما په یتیمانانو جنکو کې مال ته اخلي غالي ورتا هو گزاراو سره نه کوي ماهر ولا کام دي فانکه هو نکاو کوي ماګه سره طلابه چروا دي لا کون تاسو لرام نه نه فائده خزن مسنا دو دوا وسلاثه درې درې وروبا اله که معناه دا تکرار گورنه دا مراد خواه اوله تکرار واخلی نو مثلا دو دوه نو سلور شوی وروباها سلو هوا سلاسا دری درین شپک شوی سلور و شپک سو شوی به لسه وروباها و سلور سلور انو چه دا سلور سلور واخلی نو اتو لسه و اتو سو اتارا دا معناه گورنه ندخواه پده دفعی گره او کنا که قرآن که در تخیم که مثلا خ سلاصة دري دري انو شباق واروباها سلور سلور انو اتو انو اجارتين جور شوي او ازيدر تزاق قرآن نصابت داندا لذا دارب دا پو محاورا ازاماستا پو محاورا بان اخلاق نازل کرده خا قرآن من دانو ايو الان كدام مال تقسيم كده زكاة سور سور واركم دو دو نتا سلور سلور واركاي دو يول واركي الان كدري دري واركاي لدري دي, دي شباق واركاي نوز دری ورکی سلور سلور ورکنو تا تا ورکای نه نه سلور ورکنو ده عرب هم ده معاشره و ده طریقه و محاوره و چه ای با داسی لفظی نو مراد بایتی نو دو آغستل مراد بایتی دری آغستل مراد بایتی سلور آغستل لالکه دو دو نو دو خذی سلاصه دری ربا سلور تنه خبره پویگی انو طولی خذی رواشو سلور پا یو وقتی پ څه وپیږو سره نه غوړی کا هاګه یو ته طلاق شي اعده تیر شي انو پرکول شي که یو مرشي دومري شي بلې وکړه سره پوریو کا ته یو پوریو کا خو چې مقدار ستافقې کا کې صدورږي پر دې د فوجې کنا زیاته بیانه فین خفتن کتاصویریږي چې دا دوا او دریو د سالورو حق نشو مدا کوله په مالی الله تا دیلو چې تاسو به انصاف نه کوي فواحده دغه رکیه او فنیکا دغه سراوکا او ډیرو خلک د ودبګړی دي یا مخو دا سره او پر ورځ د قیامت کوګی کوند یو غاربه اوچي دا مسلمان نه انصاف لکی حسن واچې وای دوا خضیدی حسن نه درې خضیدی حسن نه څلور خضیدی نمبر یو شپ یو سره بل بلشره که یو خپل نمبر وبخې خی... چې زه خیر دې زماش پا اروزه هټه بلسا بل سره تیرې کنده هغه حقونه داګه حق نو... دی دا نو او کني وبخې خی... انا تب اخو با... ايو زړل مینه نه زړل مینه خو خدای اختیار केला دا وګ چې کوم خځه سره سيوي او مساوی حقوق پچاলায় انا الله نو سوال کړه کہا... ځکه څنګه پیغمبر سوال کاو یا الله زما پلار کې چې کوم اختیار دے اذای اختیار ته مالک ما ته معافی وکړه ځکه چې با علاغه کایخه د نړۍ روانه دي خو نه مطلب د انصاف پکاینو او ما ملکات یاغاجی مالکانی ایمانو کوم خلاسون استاسو ویژه د قتال په سبیل الله دیوکو الله در توین زادر کرا دوا ادریسا لور بینی کا سره مالک ملاویږي اګه د بل وین زکای انو دیر سورہ النساء کې پینځه مکه بارشی د مالک نه به تاسو کې چیتاله درکای په نی قانوني کاو سره وکړه ذالک دا طریقا ادنان از دې دا الله تعالی دا چې تاسو بدهات نه کوي واس النساء پلو کوي خزو خپلتا صدقاته له مہر له دا غي نهلن په خوشاله اله کر مہر توي کم اس کندې ماجو حنیفه په مذاق کې لسر پای شرعي چې دا غینه ما سکم دريتي تول سپین جوړي کم از یو کم، پانزوز نا، او پخواڑا بلیوی، نا نا، کم از کم شرعی محر، ماسا کم دریتو لیس پیم، کہ پسور پاکستانو کی کنو دینو با کم محر نی، او کده کیهو دل محری مثل بای، لحلا پا خوش آلائی، ادا محر دا حق دا خوزو دے، فا که دیو بخی تاستا عنشه انسشه من دا دینا نفسن دا زرد اقلاسا فکلوهو نخرای غیلرا حنیعا مبارک دیش استاسو مریعا خواست میدون که سمطلب اسکولا پتانشت خود در تمهار او بخو ولاتو صفاها مورکوی قمق رو تا اموالکم مالون استاسو مولیل اموال استاده لنده خطا تاوی کنا و آتو اموالهم وار که یتیمان او تمالونه دا غی عدل ته و استاره نه سفره د خپل مال غون تکي ورته ګورستان لري دا غمال له خپل مال غون تکي ورته ګورکا ځکه نسبته تاسو کو وا ولا تو تصفها مو ور کوي تاسو قبقلوا بوقف ما اموالکم اغه مالونه چې اختیاری ګرځول تعالی ر الله التي اغا جعل الله چې ګرځول دي الله لكم تاس لرا سبب د جنتی پڑا کہو نعمال تخلی قیام ہوئی قیام ستا ہوئی وے اولاری تسارے کل اولاری کہ پیسی اٹھا کیا جیداد واسہ رہی اندھے اولاری معاشرہ کی اولاری زکاة امور کئی خیرات امور کئی جمعات پانی ام لگئی طالبان ام مدرسی تینی لے امور کئی اپا خلاپی ام قراص کئی واذقوهم خراق ورګې دیتا فيه اپ مالونو ددای دا کی وخصوهم جامې ورته ور کوي واقولو عليه لهم دای تا قولا وینا معروفه شرعي بچې مال ساده او تل نه پوي کی اوس په چرته ورسوب ده سره پیښي ازه در باندې به خرځه مال به د ختم شو لا په دې کله کذاسې شي دقه خپل لري ملکیو د پادشي بوتل دغه کاریانم په دې ملکشتې نورو خوا خوا ته شي کله ډیم ته وي کله کمپله وای الکا داجل وسروم کی ساده عمومی واجب تل یتاما از می خدید یتیمانانو کله کلو پی سی ورکای ورش بازار کی سودا کا حتا تردی پوری ظابلغ ال نکح کله شو رس کی دی بلوغ تا فین ان استم کتا سو معلوم کړه منهم ددین اروشن پویا چې د اوس کړه کول شي فد فور ورکای نهیم دیتہ امواله مالو ددای ورغه مال کله استاد کله وی ددای دی تا په دین چته نه ګران مقرر کړي الا خپل مال غنتا کې بورته یتیمانانو مال دي ورکا ولاوس ولا تاګلوه تاسو په کړی مال دې یتیمانانو اسرافن فزياتي سرا وبدارن پجلتاي سرا فداسي حال کې چته زیاتې کې فداسي حال کې چتو تلوار کوي اي اکبرو د چې دای باغچینو ماطبوي چراکه خپل مال زر زر اخلاص هاي الکس تاسې دې ومن کانا غلی سوک چی بیروہ بی فروائد کسبنا پا مال دی یتیم کے فلی استافی زاندی تیوساتی ومن کانا فقیرا السوک چی مختاج وی کسبتا پا مال دی یتیم کے فلی اکل او دی خوری مال دی یتیم بی المعروپ شریط تریقی سرا کراستی واخلا تجارت پا که کواق پلا مزدوری تی اخلا زراعت پا که کواق پلا دریمہ سالورمہ پینزمہ دا ملک که سلاری پسو پ فضا دفام کله چې تاسوپارې الی دته عامواله او معونه ددي فجددو ګواانطلب کوي عليه په دایبانې خلکو مخکې وررکه وکه فاض الله حصبه افور د الله حساب کو اونکې کم زیاتدي کړړ حس بر کوي لېرجالې د پاه د مما دغمانله تقل واللی داې چې پرخود د به پلارو والقرربونا رشتهدارو والې سائ د ښو د مما داغه مالنا ترکلوالي دانې چې پریخودې مور پلار ول اقربونا خپلوانو مما داغه مالنا قللا چې كم دېنهو داغينه او کسر يا ډېر دي نصیب مفروز حسي دي مقرر کړی شي لګا ډېر پکې نشتې خانه غذوم سړي دي شریکته د پلاا ده سړيوم شریکته خدای د اصول مطابق چې پلارا او مور دارو کمال کم پر خدای د یتیم میراث خوري دیکې وایساخ نه ليزوي الګره مولاي صاحب له وصا چه مصبی خیل ای رسمی رواجی رسمی رواجی پا خپلی اغنده چه کما حیثا دیده کنا یکیم مال پا که امرازی لاب پانیری داو سا لاب کمبله و گلائی ام میخاقوا اجیداد ارزمائی دا رسم دیخوا چه پدره مرز جامیه دی مریوین زی اپا کرونو گرزه مولی سیبتا ورطوائز دا ناخلم لاغو دا تولو حسته ز... خرس کی جان لپیسی تقسیم کی یا پخپلا غندے چہ چا حق رسی نہ تازه سود ملک رواج کو ہوئے اگر بھی خیر او با ث نوا ب اخلم اگر ڈھیر او نوا ب اخلم اکلشن کو پیچھے پروتا بے واخلم لا کتابون مال راکئی لا کمبالی مال ننہ ننہ ار یسمی ار و ابو لیث یې ورته وای خرز چیزو مات کې ثواب کیته منځونه کوي چې دا کاکا ثواب کی ثواب بکې دا کورمال راکه چې زپ پکې سملم پکې لګې دې ا مونزناتل اوتنه مدرسې او پکې جوړ کن نه نه بو هیږي دا مثالیو کوي کنه چېان بو اشاره ټی سورې نساء خلق توخې اچھا جی دا حضره قسمته کله چې حاضر شي تسیم دمالقی غنیمت دا ماری می راته پلو قوربان خاونان لپل ولا والمانان ما مساقی نه غریبانان فرز کو هم خورآ پور ک غیته منو دغېنا وقولو لهم و دته قونويله معروفا شي دا یاد په ابت دا د اسلام کې وخواه د مریمال نهې خلکولوېسی وپول شو اواره نمیراث دې کلاړ نبيعام الله صدا دقول القربان امراد نه مري نمیراث خوندان خپل ایتیمه او مساکین داږي تفسیر دی داګه پواریساو کې سیې ایتیمانانی او سرګریبانانی داینه ورګه دغه وخت سره لا تقسیم نه لشه او واخلې تاسو په خپل گزاره روانه کوي او چې کله تقسیم کول ځنځیر راغلو گچکوي انو بیا خپلې سوخني واخلی دې پوېګې یو ځای موختاج د فلاري مردې مورې مردې صح س ورکه ا چې کله تقسیم کېږي پوه راغ تووارا شو بیا ب خپل سپور واخي ذا حد تسمته کله چې شي تقسیم دمالې راستته غلوولقررب خاوندان د خپل ولا د مري جوواري صدي دا معه کوو وال یم والطه او تيمانان چې د مری واري صدي والمساتینا غریبانان چې د مری واري صدي فرزق هم خوراک ورک غ تعام هو د دغی نغت نهغ چې سدي چې پله کټ ف سر کولاو ک و اقول و ايلا هم ديت قاولا لنا معروفا شرعي فري سب کلاخلی شکل تقسیم کوم راجخ بلارډای فل کور خپل می خدوا اخلا اوس گزارېوال گزارې لته اخلا و بدرت په مو ایخه چه بلار لامل نه دی ددا چلکای نن نه دا قران اصول دي 101 ورکه چې گزارې روانه شي اب یا پورا تقسیمو ولیکشان الذین اوریری کی اخلاق لو ترکو کہ چری پریدی مل خلفم رسو د خپل زاننا زوریتن بچیټ و افن ماشومان خافو یریگی دی علی ان پاغی قران سو یو بل سر گزاراو کچ درته یتیم پاتی شوی دی اولی کچرستانه پاتی شوی تر مرشی راستا ځ خیال دی پد خپل اولاد باندې بخفانی با خفا وای کنه چې د کاته پاتی شو رو ده بلغه تطاپه شنو گزارا و سره کاه فليت تق الله يريد الله له يريقي وليقول ادوي قولا بينا سديدا برابر تخويف وزجر اهل قطا چديت يم مال خوري ك روري خوري ك تاريخوري ك پپو پپوي خوري گمازي خوري که مش روري خوري که کلی ابو عاشره خوري کمولای خریفه ذوره اسقاتو په شموکی ان الذين يقينن اقل يقولون تخري اموال اليتامى مالون دي اتیمانان رسول من فاحق انما ياكل حقس غير خپل شرعي مطابق اخلا انما ياكلون يقينن دي اجي في بطونهم فحيت تخله كنك نارا مور وسيسلون سيدا زر دچ ورنوزي بيدورتا دي ادو دولس احکام د میراث بیانای الکه قران کې د میراث حصې سودی شپاګو شپاک سیسې په دی روکو کې راځي نیمه نصف ربع ثلاره ما سومل عتما سولوس درما سولسان تو اټریمی سوده دا شپاک سیسې قران بیانای زویر فروز یو که سم دی چې قران او سنت اجماع غی لا مقر... مقرر کړی عصبہ ک دای حسی حصې د دا نه کمپاتې شي ا هغهمالکم اخلیدي ته سببوي زویل دو قسم د یو نصبي یو سببيي د ښې خاون په میان دا زویل فر سبب دي دنیقا د ووجه ا دا دی دی نور نصبيدي یو کوم الله په خوکم دررکې تاستا الله في اولاې کوون فباره د بچو ستازو کې ل د کارې ناري نهره م د حول اوساین پهشان دبراخې د دووج رور با پوره برخاخلی او خور با نماخلی دو جی نکای دو خوین دی دی دی دو ده ده رور برابر دی فاین کننا کوی دی نسا انخزی فوق اس نتاین دو آده دو آده پاسا تشی لونه دی فلا هن نانو دی دا پارا سنو ساما دو دریمه برخی آغا دی ترکا چی مولی پری خودی دی مسالا با دریونه شی مال با دریزه شی دو برخی با پکی لونه واخلی یوا با پاتی و امکانت که جریوی دا لور واحده تنیوه فلاحن نصفه د پاره د پلارو د مور په مال کی نیمه یو لور دا نور و سرعی سوک نشتوه رولو کی ددي میمهده وایي د پااره د موره پلار د مړي لیک کل واحد د حري او له مور پلار لرا. من همما د د د واړونه د سوش بګمه برخ ده مما پاغمال کېطرکه چې پریخدي دیزو یو لور انکانه له والله که د م لرا چې د د پلار بچ دی د لپل بچي د مه پلار به د مړی پهمال کېشپګم اخلي فلم یکون ک نووي له د مري ل را ولهدن بچ اوواريسه په میراسیدي مړي له و موره فلی ددو فلئ امه دفارد مور ددو اس سدس درم برخدا مال بدی دریزه شي د ملي خپل اولاد وسي وغيره دانشته نه خپل زويشته لار اورط پاته شو د مساله ول درونه شي درم ای سب مور واخلی الا پلار عصبات انه د دو ب پلار واخلی فاحا فان كان كجريوي له دي ملي لرا اقوت روقين دي فلئ امه دفارد مور ددو اس سدس پغم برخدا من با دی وصیتن پسته وصیتنه یو سویچ وصیتو کی دا مره به ها په وصیت سره او دین یا پستا زادو له قرضنا وصیت سره وی وین وصیت وارث له کیږي خا د مړي د مال کی د چاهي سکی کی غله وصیت نشته پرادساله دي چې په د مړي په مال کیه حصہ نشته رماد مال جوړ ورکدلا نذاب ورکای چې دا مفت رضا زکه محقق خا په مې قرض ده با کفنی او بیا با خواهی پنی که ملشد ملی قرس خلاسی کی. نو بیا با علاقه تقسیم که کمپاتی شو نو قرس کفن پسیده او قرس په کفن پسیده و قرآن کی رس تو ذکر کرده اولی وسیعت مفت مال ورکون لی نو دیتا وارسن تیاری گی. او قرض خو که دا چه پی دا پیونو دا ورکی نو گور کفن چه ستوای چه دری جامعه دا سری اپی از جامعه دا خزی دیتا ک د دینه رسطو بیا د مړي قرض خلاصي دي دینه و رسطو تقسيمي او د قرض نه برسطو وصيتي چې په درې مېسه کې تړي وصيتي مخکړه دې کچې دامو فورکي او قرض په قران کې رسطو کړه یو ورګول به مخکې دې ک قرض وارث آبا او کم پلارانستاسو وابنا او کم زامنستاسو لا تدرونا تان سنن پوئی گئی ایوی هم چکم یو ددائینا اقربو دیر نیز دیده لکم تاستا نفعن پا فائدہ کی فریزا دا حسیبو قرر کردی دی فمو قرر رو سرا من اللہ دا اللہ دا طرفنا ان اللہ کان علی من حکیما بیشک پاک پویا و حکمت والا ذات تے الکر زویر فروزی بیان شو زویر فروزی نسبی د قضی دا خاون حالا کو ستا دپاره نصف وماې ماغله ته کا وااج کوم چې پرخودي ښو ستاسو ک یوي پرخودی او که دووقدرو کلوولم یکله هم نه که چری نوې ديښذو ل را والله دون بچ نه د مېناونه د بل خاوننا. فان كان لكم قيل لا هنا بيخذوا ولا ذل بچي د مريا د بل نکوندي فلكم الربع السادسه بارا سرور مبرک ده مما دا غملنا ترکنا تبر خدي دي خذو من بعد وصيه پس توصیات یوسینا جو وصیت کی دا خزی بها پاغه سره او دین یا پس آزادو ده قرض ده خذونا ولكا چې نکادي اوشه ده خزی ده خول پر میانس کی کواده شوه ده کنه ده شی میراث پخلی دی او بل ولكا نیکا ده خزی سرهو شو خزم رشو دا مال ده دا خاون به مرس اقلی کواده شوي کنی شوي خاون مر شو خزانه دا واده شوه لده خزی دا دقا خاون په مال که مرس دا, دا قرآن پا کې که شوي شوه دیو کنه که اولاد دا غو لده تمبرخ دا که اولاد دا غنو دا دی سالوره مده که اولاد دا خزی وو کن دا اکده و کلاواده نو کره دبل خاون نیو. لو دا خاون دا و و خاون دا دا د د خاون د قې مال کې بیا سلوورما کاکون ډای کوی وه واده شو لا نوه اولا دیلو زم را ش مالو د خاون په کنیمه رسیخه ولهله د قو دپاره اورو بغو سلوورمه برخه ده مما دغمانله ترکتون چې تاذ پرېښی دي اللم یاکون ک چرینیوي لکوم تااصلله ودون بچې نه د نو نه د بل نه فینکانه لکوم کوي تا سره والدون بچ دې یا د ممما دا غمالنا ترکتوم چې تاسو پرې خو دے کیا یو ویلو ما واخلي کدوې په دوځه به تقسیم کی کدري په درېځه کې بات ما تقسیم کی کسروري نو په سلورځه بات ما تقسیم کی مم باندې وصیتل پس ته وصیتنا تاسو وصیتو کای به اپتا چې وصیتو کړې تو سونا چې تاسو وسیه تو کوي بیا پاره او داینی آپس ته کاردنه وحیل کاناره جوړون کچری او سره یو رسول چې په میراث سره وویل شي کلاله تن دی پلار دی او امراهه يا خزايدهاسو داسې خزاې چې نه پلار یې نه اولاد هله ک کلاله وو سره مळشو رست تن پلار او اولاد نشته خزا مرجو رست تن پلار او اولاد نشته دتا کلاله وي کمزورې ده کنه کلاله موند واتلې مې پلاشتې نه اولاد خزم دغه شد موند واتلې مې پلاشتې نه اولاد رونه ها خدای دایي فنه پلاړه اولاد ني نو دې تميره ٿي وي والا هو قل عدد پارا خور رور وی. علکہ دا دی خور او رور نه سمرا تهو دغه سي آی آی آیات په د سورې نساء په اخر کې راضي التم اخ او اوختلا دلتم اخ او اوختلا د دین مراد سری اخیافی اخیافی چاته وای چې د مورې د مور یو د پلاره او پلار اویته سوې عیانی او علاتی عیانی اغه ته وای چې د پلاره مور ساکا او علاتی اغه ته وای چې د پلاره یو د مور ني مېرازی له دلتا اغه رو او خور مراد دي چې د پلاره دي دي نه نه د مور نه دي او پلار مور نه د پلار نه دي نتی مورد بلخاون کلیو فلی پویگی دیتا اخیافی مولی نو چکال دا خپل دی نیکنه نو بیا با اخیافی میرا ساخی ولهو اخون اغد پارا رور اخیافی او اغتن یا خور اخیافی فلی واحد منو همان هر یو د دیدوارو نا اص نا پارا اص دو سوش پگم براقدا مسالا با دش پگم نشی دای دوارا رور اخیافی باش پگم واخلی خور اخیافی باش پگم دشپگو را پاتیشو پینزیی سی دا با دا نور ورسای کده دا سی دا دابل سی آه دا ترزویئی دا ترق پلینی بیازویئی خوزیی باقی با سالورم آغام آغام سالورم آفام آخام را مواخلی فلید نیستی پلا روزیئیی نشته ولدی نشتی فا ان کالو که جریوی دا که من سالی کا ده یو یو نا په هم شرکا او دایي حصه دار دی په سلوسی په دریم حصه دا میراث کی مال د میراث بدل تدریس یا کی د درېمو په د یو اخر شریکا ک دورو نه کویندې د ردی کو دی ادا باقی ود نور ورثه او عصبو شي من باندې وصیتین پاست وصیتنا یو څاچ وصیت اوکړې شي بیا پاغي او دین پاسته قرض نه غیر مدوار پداه حال کی چې دا میراثی با زاران <زرع> را سای وارثا ہوتا او کولو سرا ازینه چې د دې د خپل کی تقسیم کی په تر بلان و دایدا وسی فریدیخه غیر موذوار وصیتان وصیت کی الله په حکم اله په په حکم کولو سرا مین الله د الله د طرف نا ازینه جوارثو تا سره و赛 والله علیم الحلیم الله په یو صبر نات حدود الله دا خپل د الله دی حدود ورتولی وای کمازیاته پک مکوا ومان یو تلا و رسولا چاچتا ابدار یو کړه د الله د هغه پیغمبر یو دخلون المباسد لرا جنات الباغلطه تجریچ بیگی با من تحت اعلی ان دو رضاینا الانار سرقسم ولی خالدین بیا میشوی پدی کی ودالک الفوز العظیم دا کامیابی لوادا تمیراث پاکم چې سوق اول کې بشارت اسو خلاف کړي او ما یا اسلا او رسولا سو کنا فرماني کړي دا الله او پیغمبر داغو د میراث احکام نه منې دا الله او پیغمبر او يتعدى حدوده او ورتیریږي دا الله په احکامو په پپلو یدخلوا بو بزي د لرا نورتا خالدن فی امش شبې پدی کې ولکه او هو همیشکې کو کافری غدا اللهږي چې دوی زدا احکام نه منم نو دیم کافر یاو نمان لی یاو عمل نکول لی لیکن نمانه نو کافر شو انو همیشه بدوزاق کی خالدن ل... فی همیشه بایی پا دیکی و لهو عزام و داد پارا... داد پارا عزام مهم سپک تی دده سپکو کار کرده دو نا اللہ سپک کئی خوا و... ها میراز پا ورکای خوکا بدفیلی زنانا اکرا گواهن پیلا لسزا واللهتی هغه خي یتی نفاشي چې را ل حياته مې سااح کوم د ښو ستااس نه فته شيدو ګان تلب کوې ع لپدی سنګواو لکه سلایه چې پرجلمې پروي سلور ګان ک دوواو کي بعتن سور من کوم ستاسوونه فین فامسی کو هلنا دیلرا بندی کئی فیل بیوتی پکورو لکی دا اتدائی خکم دا جیل کی حتی یا تحفہ هلنا الموتو تردی پوری بندی کئی جمعی کی دیلرا مرگو او یا جعل اللہو یا تردی پوری چی مقرر کی اللہ لہن دیلرا سبیلا قانونو نو قانون اللہ رولی گو سور نور کی گوادی نی کرے از زنائی اکلاسانو رو گواہانو لی دو سل او کوادی کلی سری او خزی او زینای او کلا سلور گواهان نو بیارا جمده واللہ زانی اغد وکسان یعطیانی ها چی راتلیو کی زینا تا من کن ستاسونا فا آزو هما بدرت او رسوی دیتا تکلیق ور تا رسوی فا انتا باک دی توبا و باصلا و اصلحا قل عملی ٹکو فا آردو مخورا وی انوماد دی دوارونا این اللہ بیشک اللہ کانده توبا تو قبل اونکے رحیما رحم ک انما التوبه <تصالح> يقين انقبل عليه توبيه على الله تعالى للذين اخلوا بالضاره يعملون سوء شيء بعد بجاهله بنابويا لا قيت احترازي بده كنابويا گنا كان الله وقبل يقصن كانا لا هر گنا كون کې ده اگر علم ور تويخه من قريب المحقد زنك دننا من زن کدم کہ توبہ نی قبلگی فاولائک دخل خلق يتوب الله تو بقر لیلہ علیہم دتی وكان الله عليما علیما حکیمہ اودیلہ بوہ حکمت ولا ذات وليست التوبہ ان قبل وال التوبہ للذین خلقوا ظارا يعملون السيئات کئی بعد حتى تردی پوری ذا حدا اذا حضرا کلتی حاضر شيء احدہم يودت الموت اسباب دمارگو حال دی و انی یقین الماء فبوت الانات وبسطت پسن قدم کی اس وللذین انا خلقوا پارا یا ابوتو نا چمریشی وهم کفار او دای کفر کون کی پا اخرت کی وې زماتوبدا اولای ک دا خلق اعتننا لهم تیار کړه دمن دایله رصابن الیما عذاتنا تو ولک میراث په مال په پیدادات کې په پیسو کې اخر خذق ورستا په میراث کې نه دی خان پختانو و دالک تبا خزدا نامن بلنه نا نداکار نشتے ندیخوا خدکتا سر نکاکے کبل سر یا آیو اللذین آمنو او دیمان خواندانو لا یحل لکم ندی رواتاس لرا انتا رسن نیسا آ چپا مراس کی تاسو خدی کارهان پداسه حال کی چدای بانی زور کړې شي ولا تاذلوهنہ تاسو مو باندې وې دایله را د دې کا اورنا له تاسو بوذ دې چې تاسو بوذ دې ددینا به بعد ما بازا غمال آتاي تموهلنا چې تاسو ور کړې دایتا الا اياتینا مګر دا چې د دې را څو کی دفاعه جتن په بیاه سره مبینه په کار سره zina وکړه نو حد له بار کا د خو سره بالمعروف د شریعت مطابق فان كرهت بوحنا كتا سو بدغني ديلره ولدا من دره دا, دا توردا فسان تكرهو امید چتا سو بدغني شي انس شي ددي خدونه ويجعل الله اوغر زي الله فيه پدي کې خيرن خير کثير اډير الله د اولاد در کې وان ارس عرص اراتوم کتا سو غوالي استبداله زوجين بدلاونده کوي مکار د بلی کوي دا نه قالکه زماده اخذت توخله اعماله تخفل راکه ننا توا تلاق ورکی عدد پا تیر شی اغا بلبا نکاو کی کازاد او کعیدت ختم شی نکاو باو کنو و آتا ای تم حال دای چتاسو ورکنی احدا حلنا یود دیتا قنطوارن په خزانو مال پا محر کی فلا تاخذونه تاسو اخلی من هو دمارنا شی المامولی اتخذونه تاسو ایتاسو اخلی د اعمال د خدو بہتانن پداسهال کی تہمت تی تری و ازم النبینا ابو گناہ کرا سلا و کیف تاخذونه سرنگ تاسو اخلی د اعمال د مہر د خدونه وقد افظ يقين ان ذیوال کنے دے بعض حکم زری تاسنا الابعین زونو تاخذی خاون میلاوشید بیاو اخلی واخذنا اخذت یدی خدو منکم تاسنا میثاقن لو قضیه مضبوط نکاه کړه لري ماهر دی ور کړه او سوارکا ولا تنکحو تاسو دې کا مکه وي ما داغه خذ سرا نکاح چی نکاه کړه لري غي سرا ابا حکم پلانال استادو مننه ایسا د خذنا دا پلان خذ سرا به نکاه نه کوي دارانګې دی په غلطه چا سره مې لاو شو د zina کړه لا ها استاد پلان او سره کوي او سره کو ما غي سره هم حاجی الا ما قیسل مگر هغه چې د قران د نازل وان مککم کم وی دی راغه ګول ماپته او شکل قران راغه بیا چې اکریا غی نکاح ماته انه کان فاحشه د کار د خو سره نکاح کول دا خو بی حیاه دا ومقطا ادغسی قالونوا الارض وساء سبیلا بدل الارض په خلقو کې د کار خو سره نکاح کاي ان دا په مسلمانانو کې انکار ال او رواج جوړا ز دې سنه محرمات ذکر کړي یو محرمه پاس آیات کې ذکر شو 22 نمبر آیات کې او 25 نمبر آیات کې 13 ذکر کړي 14 کې وسره چود زکر کنو چطول او کنو پینزل نسوی حرمت علیکم حرام کریشیوی دی پتاسو امماتو کم مندستاسو و بناتو کم لرستاسو و خواتو کم خندستاسو و امماتو کم پپو گانستاسو و خالاتو کم ماتی گانستاسو و او رونا درور ویری و بناتو او رونا درخور خرز خرزی و امهاتو کم مندی ستاسو اللہ تی اغا مندی ارطانکم کسی نایو پای در کردی تاستا و اخواتو کم اخویندی ستاسو منر دواتی دا پایو ایزایی مورده وی فرادای سنانه دا یا اخپله دا تالای پای در کرد الو پتاوالی حرام شوا ستاسی نیتا پای لدو کلک دی و دی و دا بسابیتی گی په گواهانو دو گواهان چې دا خبره خبروینی شیری پلانای دی پلانای له پای ورټو یا یو سر دو دی اغه گواہیوی چې دی پلانای دی پلانای له ورټړي دی ښا اکنه د شک خبره رااله انا بیا احتیاطته بیا مکوخه یو کس یا گواہی کوي یا یوازې د اخذ کوي بل گواہی نی ها بیا احتیاطته داسې ځای کې نکاح مکو واخ دا ځای ځای بیا نکاح مکو واخ او ثبوت تو حرمت پر ازي په دوه گواهانو یو دو سړي او که دو نی نی بیا یو سری د وخزه خزی چې هغه دا کوي او کی چې زمن په محکه دې زنانه دي بچل ته ور کړل یا پای ور کړی دی که ګوټ ګوټ ورته चले او کنیم با ستدغ خزائن بچي ا ددغ سري بچي په دې معشوم باندې حرام دي که مخکی دیو کورست دی په یی کی دې په حرام دې دا غی د پاره د د خزه په دغری ځای پلار او مور حرام ده ذات اولاد په ری حرام دي و امهات بی و نسائكم او خديده بيبيانو تاسو خواخاني و ربايو بكم فرقتا استاسو الکي هغه فرکټاي په حضور كوم چې تاسو